18. Az önbizalom fejlesztése Az önbizalom hiány bizonyos sorsszerű terhelések mellett apró kudarcok sorozatából keletkezik. E kudarcok oka, épp úgy, mint a karmikus terheléseké, a láthatatlan vágyvilágban és a szellem mágikus függetlenségének elvesztésében gyökerezik. S ne higgyük, hogy ez a folyamat egy már irányításunk alól régóta kikerült, lezárt tétel. Koránt sem. Kifejezetten valami olyasmiről van itt szó, ami ma is mindig rossz irányba történik, és ma is bármelyik pillanatban konstruktív irányba fordítható. Csak meg kell találnunk a hibát, amely a zavarokat okozza. S amint rátapintunk, ezúttal is elcsodálkozunk rajta, milyen egyszerűnek tűnik. Alig hihető, hogy ezek a kis mulasztások, jelentéktelen hibák, ilyen veszedelmes gátakat emelhetnek bennünk. Ne felejtsük el azonban, hogy egyetlen apró nyíláson át akármilyen óriási léggömbből elillan a gáztartalom, amely a magasságban tartja. Az önbizalom emelő, lendítő, átütő erejű árama apró, félbehagyott dolgokon át szivárog minden félbehagyott munka, nem fejezett mű, megszegett ígéret, nem teljesített fogadalom, helytállás elől való elfutás, feltépet véna a lelkünkben, amelyen át elvérzik az önbizalmunk. A befejezett művek véghez vitt feladatok akkumulálják az önbizalom erőit. Minden ilyen helytállás meghatványozza benső energiáinkat, s újabb, még nagyobb feladatok sikeres teljesítésére tesz képessé bennünket. Legfontosabb tehát sérült, kivérzett önbizalmunk gyógyításánál az, hogy soha semmiféle munkát apró feladatot félbe ne hagyjunk, mert ezek mind nyitott sebek, amelyeken át kreatív erőink folynak el. Nem arról van szó, hogy egyfolytában erőszakoljuk a dolgok befejezését, hanem arról, hogy amibe belekeztünk, azt rendületlenül, minden akadályon át vigyük véghez. Intézzük el a hátunk mögött tornyosuló kínos, szemrehányó vádoló restanciáinkat. Szisztematikusan vegyük sorra minden problémánkat, amelyet elodáztunk, legyen az fizikai vagy szellemi természetű elintézni való. Legyen az emberi viszonylatunk elrendezése valakivel, vagy elszámolás a lelki ismeretünkkel. Vegyük fel a fonalat. Fogjunk hozzá összegabajodott ügyeink kibogozásához. Magában véve már ez az akcióba lendült tevékenység is erő töblethez, nyugalomhoz, egyensúlyhoz juttat bennünket. Ne hőköljünk vissza akkor sem, ha a feladatot félelmetes arányúnak látjuk. Gondoljunk laóce figyelmeztetésére, mi szerint, a tízezer mérföldek is a lábunk alatt kezdődnek. Az önmagunk előtt való sorozatos elbukások bátor bátortalanná bennünket. Vizsgázzunk most le önmagunk előtt sorozatosan, hogy visszanyerjük hitelünket a belső bíró előtt. Minden ilyen sikeres vizsgával titokzatos regenerációs folyamatok indulnak el bennünk, veszedelmes sérülések gyógyulnak meg, lékek tömődnek be. Pszichénk összezárult, hőálló tégeiben a mágikus áram akkumulálódni, hatni kezd, s bénult, tetszhalott organizmusunk vénái varázslatos, élő, szuggesztív erővel telítődnek. És ez az erő új sorsot teremt a befejezett feladatok és a magasabb képességek által lefedezett, életre keltett önbizalmunkon keresztül.